100, 100, 100. a CSM-éjünkkel? A csm a szemekbe itt a csoportjával és hogy három csoporttal ők fognak bemenni. Gyorsan, flottul tüntessük el onnan minél előbb, és utána várjatok egy rabostva, saját kocsival vilám mehet a gk